На якусь мить всі заніміли, наче від грому і блискавки. А потім щинилася справжня Веремія. Більшість піратів зраділи з такого виходу, і радість ця була зрозумілою. Люди, що збиралися помирати, раптом побачили можливість залишитися живими. Але чимало було і таких, що не склали остаточної думки, поки капітан Блад не дасть ясної відповіді на кілька запитань головне, з яких поставив огол. А чи зважатиме бішоп на королівський патент, коли ти його матимеш? На ці слова відповів лорд Джуліан. Якщо він здумає знехтувати владою короля, то це йому так не минеться. Навіть коли б він і спробував виявити непокору, офіцери ескадри ніколи його не підтримують. Так, зауважу вогл, це правда. Проте кілька піратів категорично повстали проти такого рішення. Серед них був і Волверстон. Краще гнити в пеклі, аніж служити королю, несамовито ревнув старий вовк. Але Блад заспокоїв його і його однодумців. Хто з вас не бажає йти на королівську службу, зовсім не повинен йти за мною. Такого в наших умовах не передбачалося. Я йду тільки з тими, хто цього хоче. Не думайте, що я охоче зважився на такий крок. Як на мене, то я цілком поділяю думку Волверстона. Але ж у нас з вами немає іншої можливості врятуватися від загибелі. Ніхто і пальцем не торкне тих, хто не забажає піти зі мною. Вони залишаться на волі. Тільки в такому разі я продам себе королю. Хай, лорд Джуліан, представник міністра закордонних справ, скаже, чи погоджується він на такі умови. Уейт відразу ж погодився і мерщий подався в свою каюту по патент, задоволений, що йому так добре вдалося виконати доручення уряду. Тим часом боцман просигналив на кораблі ямайської ескадри, викликаючи шлюбку. Пірати на шкафуті з'юрмилися вздовж бортів, недовірливою зострахом, розглядаючи велетенські галеони, що підходили до Арабели. Як тільки Огл залишив квартер дек, Блад обернувся до міс Бішоп. Вона не зводила з нього сяючих від захвату очей, але помітивши, що капітан раптом спохмурнів і насупився, і сама занепала духом. Дівчина зрозуміла, що його гнітить тільки, що прийняте рішення, Ізбентежена, несподівано торкнулася руки блада. Ви зробили правильно, сер, похвалила вона його, навіть і в тому разі, коли це суперечить вашому бажанню. Блад сердито зиркнув на жінку, заради якої пішов на таку жертву, і тихо відповів. Я завдячую цим вам або думаю, що завдячую, тихо сказав він. Арабелла не зрозуміла його. «Ви врятували мене від найстрашнішої небезпеки», – визнала вона і здригнулась від самої думки про можливі наслідки. «Але я не розумію, чому ви досі відхиляли пропозицію лорда Уейда? Адже це – почесна служба». «Служити королю Якову?» – глумом перепитав Блад. «Англії?» – докірливо поправила його дівчина. «Країна – це все сер, а суверен – ніщо». «Король Яків одійде, на його місце прийдуть інші, що теж відійдуть, а Англія залишиться. Залишиться для того, щоб їй чесно служили її сини, незважаючи на їх злість до людей, які тимчасово стоять при владі». Блада трохи здивувала ці слова, але потім він посміхнувся. «Проникливий і розумний захист», – схвалив він. «Вам треба було сказати про це команді!» І глузливо, але добродушно поцікавився. «Ви не вважаєте, що така почесна служба допомогла б розбійникові і піратові спокутувати гріхи?» Дівчина опустила очі і відповіла уривчасто. «Якщо він хоче знати, то, можливо, можливо, ні. Напевне, йому був винесений суворий присуд, Блакитні очі Блада спалахнули, а твердо стиснуті уста посміхнулись. Ну, якщо ви так думаєте, сказав він з якоюсь дивною пожадливістю в погляді променистих очей, тоді, тоді кінець кінцем навіть служба королю Якову може здатися терпимою.